واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يوفلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله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 kwa kauli yake kiapo kikubwa sana kwetu sisi wanadamu kama alivyoelezea kiapo kingine katika sura nyingine aliposema wa innahu laqasamun la, la taalamuna adhim Hakika ni kiapo kikubwa lao ungekuwa mnaelewa. Alichokitaja kule katika sura tul waqia. Hapa anaapa aliposema wal asri. Na uapia wakati. Na wapia wakati. Mafanikio na kutengeneza mwanaadamu mambo yake anatumia ule wakati aliopewa Ukiutumia vibaya hutaupata mwingine tena Ukiutumia vizuri mafanikio yake ya mbele utaona kama ulipewa burebure bure, kumbe kwa sababu ya wakati mfupi uliootumia vizuri Keapo kika almuqsam alayhi au wakaita jawabu lkasam kwa wa usuli tafsir almuqsam alayhi ni lengo lililopelekea mwapaji aape allah anaweza aongee tu na kauli yake ikawa ni nzito kwetu lakini kaanza na kiapo baada ya kiapo akaanza na harfu taukidi kwenye ismu inna halafu mbele akaleta lamu wanaita lamul ibtidaa ambayo imepelekwa mbele nyuma kuna taukidi nyingine haya yote yanaleta maana kitakachozungumza ni kitu kizito Jawabu qasam lengo la kuapa allah akasema inna kwa hakika al-insana mwanadamu la fi khusrin kaangamia mwanadamu kaangamia mwanadamu huyo mondania hasara mwanadamu kaangamia kiapo kimeapo na Allah na mwanadamu mwenyewe anayetajwa kuwa ni katika hasara kwenye maangamizi ni sisi wapo walioamaliza muda wao wameshafika wakajua maana ya hiki kiapo kuna sisi tunaoendelea kule na kuogelea katika mawimbi ya dunia kuna ambao bado hawajaelewa uzito wa hiki kiapo. Na kuna ambao wamejaaliwa kuelewa uzito wa hiki kiapo. Kila mmoja na vile anavyokwenda. Nafsi zetu zitakapohamishwa katika dunia, Pomzi zetu zikakatwa na tukaona malaika ndo tutaelewa maana ya uzito wa hiki kiapo. Allahu Akbar. Na wengine wapo huko mbele wanaokuja katika ardhi hii insha Allah sisi juu. Allah tagaaraka taala baada ya kumtaja al insan ambapo lafzi inaenea kwa wote wenye asli ya Adam akaleta istithna usipojipachika usipojina usipo upande huu Unarudi kule ila alladhina amanu wa amilus salihat ila wale tu waliyoamini wakao niwe kufanya yaliyo mazuri imani ni Allah anayefundisha imani sahihi ni hii Allah tabaraka wa ta'ala ndiye aliyesema Makunta tadiri mal kitabu wala al iman huku unajua kitabu wala imani ilikua hujui wewe na hali ya kuwa hakumshirikisha allah kabla ikaonesha imani lazima isome ni lazima ukae usome akida yako miko inayo haribu imani yako uijue kwa sababu ni mahali pekee penye usalama wako pa kujishikia wewe ni hapa unakuja mahali penye usalama wako wala hujui vitu vinavyoweza kuharibu pale wala huvijui wewe unaishiishi tu unasema na mimi nimeamini basi waenda kula unalala basi usije kuwa ni miongoni mwa wale waliotaja nyuma imani ni lazima iendane na muongozo wa Allah t'barak wa aliyesema fa'il amanu bi ma amani faqad kama imani yao itaendana na nyinyi masahaba mlivyo ndio atakua kwa sahihi wa meungoka. ni lazima imani yako iendane na usahihi na uhalisia na mwongozo wa imani unaotoka kwa mwenyewe aliyefundisha hiki kitu innal insana la fiqhu ndugu zangu katika imani Allah tabaaraka wataala miongoni mwa mazito aliyoyataja kupitia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Anasema Rasulullah kama alivyoelezea Abu Saidi al-Khudri radhiyallahu anhu katika hadithi iliyopo katika Sahih al-Bukhari yak siku ngumu kila kiume hakijihisi salama siku hiyo hata kile ambacho leo unasoma aya za Qurani unakuta Allah tabaarak wa ta anasema yauma la yukhzilu Allahu anabiya wal ladina amanu ma hu ni siku ambayo Allah atamfadhai hisha mtume wake na wale ambao watakuwa wameamini wakawa bega kwa bega na yeye sambamba na yeye wakapita katika manhaji yake Aya inasema hivyo lakini hawa ambao hawakitishiwa na Allah kwamba Allah hatofadhai hawatapata taabu fala haufu na wailihim hawatapata hofu wala zanun na wale hawata huzunika lakini ile siku itakapofika hawana amani Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia Adam akhrij ba'th annari watoto wako hawa hawa ni wanao hawa Adam wametokana na wewe na mkeo ya Hawwa nataka uwatenge wa moto ni wote watu uwatoe Adam watoe malaika wako tayari wawapeleke moto la ilaha illa Allah Adam alayhi na maabathu nnari allah nikina nani niwatoe allah tabaarak wa ta'ala anamwambia min kulli alfin katika kila watu elfu moja, Watisa 910 wa katika kila watu 1000 toa watu na, tisini, na tisa wanaenda motoni. Mmoja ndiye anasalimika katika kila watu elfu moja Watu wa mahesabu wanakwambia, "Hiyo ni sifuri moja Sio 1% ya, ya watu wote, sio ya moja ya watu wote. Hapana, ni chini ya, ya moja Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema favaka hiyo siku ya kiyama mnayotajiwa hiyo yauma ndiyo siku ambayo yauma ya sibu mtoto mdogo unamwona mtoto mdogo matatizo ya siku hiyo katoto kadogo unaona kana badilika kana toka mvi, hivi hivi Mtoto mdogo anatoka mvi huyu amae wewe unaona zile nywele zake zimekaa sawa ukamnyoa kiduku ukampamba hivi siku ya kiyama ananyanyuka yule hajielewi watadha kullu dhati amlaha na ni siku amae kila amae ni mwenye mimba kwa msukosuko wa siku hiyo Hawezi kuibeba ile mimba. Atazaa pale pale. Ana mwezi miezi milili miezi mingapi? Hatoweza kuhimili mfukosuko wa yesika. Watara nasa sukara na watu utaona wakilewa yani hawajielewi. Wapauti na hakuna anayemwambia mwenziye upouti. Walakin adhab Allahi shadidi adhabu ya Allah ndio amayo imekuwa ni kali mtu hajitambui la ilaha ila Allah mtume alipoambia maswahaba alikuwa anaongea maneno haya yupo mina katika safari yake ya Hajjatul Wada akiwa amebakisha miezi michache kuondoka katika dunia anatoa maneno haya mtume Muhammadin sallallahu alayhi alayhim, wa sallam fashadda dhalika alayhim kauli ikawa ni ngumu ni nzito imewashughulisha masahaba katika watu elfu moja anusurika mmoja ewe mtume wa Allah wa ayuna dzalika ni yupi huyo ambaye atanusurika ana sifa gani ili mtu mtu ajitahidi kuwa na sifa hizo apate kunusurika Leo binadamu leo hii pa ofa ya kazi nafasi wanatakiwa watu wachache huenda mtu asilale akatoka alfajiri alfajiri katika hawa watatu mimi nipate namba kuna mgao kule tajiri anagawa mabilioni ya shilingi atakaye wao ndiye pata inaweza kuwa mtu akalalia siku tatu kama sio wiki namba zitakapotoka alioshe mkono hiyo namba niipate mimi nimekuja tangu juzi hapa nafasi zikiwachache huwa zinagombewa nafasi ya kuingia watu peponi ni chache anayezungumza ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam katika watu 1000 ananufurika mmoja Masahaba wanamuuliza Mtume Muhammad wa ayuna dhalika rajulu ni nani huyo atakayenusurika Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawatuliza akawaambia abdushiru msiwe na hofu tulieni furahini msiwe na wasiwasi fa inna minkum katika nyinyi wahidan anatoka mmoja wamini ya ajuja wa maajuja alfun katika ya ajuja wa maajuja wanatoka watu 1000 wao wao ni dunia hawajui cha akhirah hawajali akhirah hawaizingatii wala hawataki kusikia kizazi hicho na kinazaa kwa wingi umma mwingi katika wao umma mwingi wana zaana hawajali kitu kinachoitwa kiyama mtume sije kuna qurani sije kuna kuogopa wala kuna manabi hawajui chochote wao wanaishi wanakula wanashiba wanazaa na kufanya uharibifu katika ardhi katika wao wao ndio ambao watafidia namba kubwa katika nyinyi ala tardhauna Hivyo hamridiki nikikwambieni Antakunu riwaya nyingine imeanza na rubu ahalil janna Kwa mtakuwa ni robo ya watu wa peponi nikikwambieni maneno haya vipi hampati faraja mkarifika kuna bala Masuhaba akasema tutaridhika Akasema faini arju an takunu rubu ahalil janna Nataraji mtakuwa nirobo ya watu wa peponi. Akaendelea fa inni arju an takunu thulufa ahli aljanna. Nataraji mtakuwa thulufi ya watu wa peponi. Akaendelea akazidisha bishara akafika fa inni arju an takunu shatra ahli aljanna. Yenye umma wangu mimi Muhammad. Nataraji mtakuwa nusu ya watu wa peponi. Allah tujialie katika kumbhi hili masahaba wakafurahi wanasema fa habidna wakabarna tukasema alhamdulillah Allahu akbar faraja ikaanza kurejea katika niyao zao sasa ndugu zangu katika iman kama alivyoelezea mshereheshi wa hadithi mtume alikuwa anaelekeza kauli kwa masahaba zake aliposema katika nyinyi anawaelekeza masahaba akasema wamankana na yule ambaye atakuwa mu'minan mithlahum kuwa ni mwenye imani kama walivyokuwa wao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hapa ndipo utaona uhatari wa kuenea yaliyo uhatari wa kuingia mambo ya kishirikina uhatari wa kuingia mambo ya kiddawa uhatari wa kufuata mikumbo ya upotezaji wakati mwingine ukamtakasha shekha atoe fatwa iendane na unavyopenda wewe Allah atakukusanya wewe na shehe wako atakutieni motoni Allah tukinge na hilo Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah ولا آله, اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد دوغ زانكو الله تبارك وتعالى اناسما وكذالك ما اتى من رسول amin nabiyin hatu mtume yote huko nyuma isipokuwa walisema watu wake sa'irun au majnun wanamtuhumu huyu ni mchawi au mwenda wazimu huyu historia yuko nyuma ma ata min kablihi min rasulin illa qalu sa'irun au majnun atawasa bihi maneno haya kwani ni wanaambizana yani kila umma koloni koloni koloni kwenda mpaka ukoo kipindi cha nabinuo wao mitume wanawachukia tu usiwe miongoni mwa ambao wanachukia kitu kinachoitwa haki iliyotoka kwa Allah tabarak kwa taala mali ni sehemu ya kujishikia haki ni ngumu kitu kinachoitwa haki ukweli ni kitu kigumu sana lakini ndio salama yenyewe mpita huko huko Salama yetu imepita huko huko. Allah tabaraka wa ta'ala amemtaja Nuhu na umma uliokuwepo wakati wake tangu nabii Adam na kizazi kilikuwa ni kizazi kizazi kizazi karibu karne kumi takriban. Nuhu akawa ni wa kwanza kunyanyuka alipolingania Allah tabaaraka wa ta'ala alimbakisha miaka na hamsini Anafanya kazi ya kuwita watu katika dini ya Allah mpaka wakamzuhuyo wakamwona ni mtu wa kawaida. Mpaka anatengeneza jahazi lile Allah anasema wa marra marr alayhi min qaumihi sakhiru minhu. Wakipita wanamwangalia nugo nuhu, nuhu. Hivyo matatizo nugo. Wako maji hayafiki. Noo akilizako zimekuaje Noo tunakwambia wewe una matatizo nuhu tangu sisi tumepata akili huku maji hayafiki unatengenezaje hapa jahazi Wewe una matatizo wewe Kala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Noo anawaambia tu haya atufanyeni hizo kejeli lakini ipo siku yatageuka itakuwa sisi dhidi yenu Mwisho Allah anasema waamaamana ma'hu illa qalilun. Hawakumwamini Nabinuu ila ni watu wachache wa sana. Watu wachache wa sana. Watu wachache wa sana Allah anasema hakuna aliyemwamini. Kundi lo mwamini Nabinuu ni watu wachache wa mno. Mtume sallallahu alayhi wasallama akaufananisha hu umma. Akasema ma antum fil umami au ma antum fi ahli shirki au ma kwa katika nasi au ma antum fi ahli al-kufr nini wangu yani ninyi mtakapolinganishwa na watu washirikina katika ardhi hii au mtakapolinganishwa na watu waliomkufuru Allah katika ardhi hii au mtakapolinganishwa na watu waliyoishi katika ardhi hii siku ya kiyama mtakuwaje lakasharati albayda mtaonekana kama unywele mweupe fi jildi athawri alaswad uliapo katika ngozi ya ngombe mweusi kama unywele mweupe uliyo katika ngozi ya ngombe mweusi Au kasharati alsauda au mtakuwa kama mwenyele mweusi fi dilthaur ahmar katika ngozi ya ngombe mwekundu mwekundu yani hamwonekani kwa wepesi mtakuwa dogo riwaya nyingine ikasema au karqma au mtakuwa kama nikibaka tu kidogo fi wirai thimari katika mguu wa punda sio punda mod. Yaani kamguu kapunda kale au ule mguu apunda kuna kadoa kadogo nyeupe linaonekana ukilinganisha na rangi ya punda wote yule nyinyi ndivyo mtakavyokuwa nyinyi ni wadogo nyinyi kidogo sana ukilinganisha na watu waliofanya ukorofi katika ardhi hii na watakao fanya ukorofi katika ardhi hii ni wengi huko mbele na wengi huko tulikotoka Jahazi ya Nabii Nuhu ilibeba watu wachache na jahazi hili Amalo sasa hivi ni lazima uingie katika sunna uingie katika mwenendo sahihi uliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uchukie mabida uchukie kama alivyochukia mtume wake Muhammad na hilo ndio dini yenyewe Ndiyo kuingia katika jahazi la Nabii Nu na leo tutasema suna ndiyo jahaazi yenyewe kama walivyosema kabla waona watu Tusiishi kwa kufuata matamaniwe ya nafsi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'amma man khafa maqama rabbih, mwenye kuogopa kusimama mbele ya Mola wake. Anayeogopa nafsa lana nafsani hawa akaizuia nafsi yake Isikuwate kila inachotaka. Iaende yaliyo halali yaliyo ya haramu kujizui nayo fa innal jannata hiya ma'wa yeye ma peponi ndiyo makazi yake allah tujalie kwa ni miongoni mwao na tusamehe tulipokosea na atuzidishie imani tupate kuchanganywa na walio wema walio tutangulia wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajban